Попіл мас-медіа в коробках від сірників. О, а в тебе, як виявляється, досить пружні сідниці. Хороша форма, молодець. Зазвичай вони нагадували крупу в лантусі. Нарешті ти вдягнув більш-менш пристойні штани і відразу стала помітною їх досить непогана форма. Бо раніше ти носив незрозумілі лантухи, а це... Джон здригнувся, почувши цей нахабний чоловічий голос, і швидко притулив долоні до сідниць. Коли працюєш у колективі, в якому завжди бракує жінок, можна наразитися на будь-якого збочинця. Цього добра тут було, хоч прірву гати. Джон повернувся і побачив стіна, що стояв перед ним, тримаючи в руках величезного пакета. «Невже стін гей?» – майнуло в голові. От собака прикривається тим, що одружений. Джон помітно насупився. «Ти чого?» – запитав Стін, котрий загалом нічого подібного не мав на увазі. «Це яка фірма?» – наблизився і нахилився, щоб прочитати напис на задній кишені. «Та що таке?» – якось немужньо вирискнув Джон. «Хочу подивитися. Штани сподобалися», – вічливо пояснив Стін. «А, це Гек. Відпустило. Джон згадав, що сін належить до типу модних та стильних чоловіків. Він вдягається лише у фірмові речі. Усім цим переймається такий смішний і знає імена італійських кутюр'є. Джон, наприклад, взагалі не знав, що означає це слово. А коли йому сказали, що це професія, дійшов висновку, що це вигадали європейські геї. «Що це ти тягнеш?» – спитав Джон, коли отямився. «А це, старий, якраз і є. Те, через що я тебе шукав». «Ти мене шукав? Навіщо?» «Ти в нас черговий по Йордані, чи не так?» Джон вирішив змовчати, бо сказати тут не було чого. «Я тягну книжки. Це все ідеї Карини, і я думаю, цього разу вона має рацію». Стін замовк, а Джон подумав, що Карина має рацію майже завжди. «Така вже в неї вдача». Стін продовжував – «Ти розумієш, ми вчора обговорювали випадок Йордани, і в Карине з'явилася ідея. А що, коли показати їй книжки, написані різними мовами? У нас же тут працює багато людей різних національностей. У них можуть бути книжки, написані рідними мовами, чи мовами, якими вони захоплюються? А хіба можна захопитися мовами?» – невпевнено спитав Джон. «Ще як?» – завірив його Стін, який знав принаймні три або й чотири мови. Джон похнюпився, бо не розумів цього. От, наприклад, захопився ти жінкою, а вона не знає твоєї мови. Ти починаєш учити її мову. Щоб... Тобі не цікав? Джон засоромився, він справді нічого не чув. Він поїдав пакунок очима. Що там? Ти мене постійно перебиваєш. Що тебе сьогодні вкусило? Магнітних бур нібито немає. І нарешті полагодили кавовий апарат. Стін дивився ображено. Джон вдав, що образливий вираз стіна його не обходить. Отже, ідея полягає в тому, що показуємо Йордані книжки, написані різними мовами, і вона має відчути, пізнати, яку мову вона добре знає, з відчуттям якої мови вона народилася, якою мовою її кликала мати обідати. «Обідати?» – перепитав очманілий Джон. «Ну, це для прикладу. Стін почав дратуватися. Тепер до твоєї ролі. Ви з нею зблизилися, це помічають усі. Тому саме ти, щоб не викликати в неї непотрібного роздратування, маєш віднести цю літературу до неї і разом із нею перевірити, яку мову вона визнає за рідну. Все доволі просто. Тобто переглянути книжки? Щось таке, відповів Стін, і, залишивши пакунок біля ніг Джона, подався далі коридором. Із вікон лилося ніжне сонячне світло і надавало постаті стіна святості. Осяяний! Джон підібрав пакунок і пішов до палати Йордани. Вона сиділа в кріслі із заплющеними очима. Іноді йому хотілося, щоб вона таки сиділа у кріслі із заплющеними очима і думала про щось своє, з часом її думки почнуть матеріалізуватися, і він, Джон, стрибне в них, як у воду. Він чекав. Вона думала про щось своє, але він не міг поринути в її думки. Не вдавалося. «Агов!» – нарешті вирішив він повідомити про свою присутність. «Агов! Я приніс тобі книжки!» Вона розплющила очі пробігла поглядом по його светру, штанах під халатом. «А хто тобі сказав, що я хочу читати?» Він не очікував проявів агресії з її боку. Вона сиділа така мала, така беззахисна, тому розгубився. «Мені набридло всім вам допомагати розв'язувати ваші власні проблеми. До того ж ви всі нічого не зробили, щоб впоратися з моїми. Я не... Промовив Джон, «Звісно, що не!» Зухвало перебила його вона. «Давай сюди свої книжки!» І стала уважно переглядати книжки, які він обережно виклав на стіл. Три рівні стосики. «Я розумію це і це, і ще частково це!» Він подивився. «Іспанська, російська, італійська». «Отже, напевно, ти іспанка. У твого чоловіка іспанське ім'я». «Це не показник. Ти ж знаєш, що я не переконана. По-перше, в тому, що я бачила свого чоловіка. По-друге, в тому, що його звуть Артур». «А чого, по-твоєму, я розумію російську? Це ж російська». Джон узяв книжку, перевернув її на інший бік. Там, на наліпці рожевого кольору, було написано рукою «Стіна Рашин. «Російська. Може, ти захоплюєшся мовами?» Мені сказали, що можна захоплюватися мовами. Вона дивилася на нього прискіпливо. «А вже ж! Це те, чим я займаюся. Захоплююся мовою». «Окей. Тепер ми зробимо відповідний запит до влади Іспанії». «Оперед!» – відповіла вона і перебралася до ліжка. Він нікуди не йшов. «Чого тобі?» «Та нічого. Хотів спитати, тобі щось ще марилося?» «Постійно. Мені мариться щось постійно. Пішли, пройдемося, і ти мені розкажеш, га?» І вони пішли на двір. «Мені марилося, начебто ми виходимо на річкову осінню набережну». Вона зустрічає нас величними церковними дзвонами та скигленням чайок. Внизу біля води стоїть чоловік. Він лише у плавках. Сонячні промені торкаються його мокрого торсу і поглинаються його шкірою. Вздовж набережної багато кав'ярень. Вони затягнуті цилофаном чи склом. За ними рухаються нечіткі постаті таємничі контури малокому зрозумілих божевільних мешканців будинку Свіфта. Ти знаєш Свіфта? Це письменник Джон Ківай. Біля плетеного тину низько схиляють віти верби. Сонце не жаліє себе, світить і виманює наші нерозумні голови з-під захисних в'язаних шапочок. Ми спускаємося вниз, ми хочемо розпалити вогнище. «Хто ми?» – запитує Джон. Вона напружується. «Не знаю». Біля нас сидить молода пара. Хлопець схожий на хлопчика з обгорток цукерок, зі світлим волоссям, ніби вибіленим сонцем. І дівчина – людина-павук. Тонкі чорні руки, тонкі чорні ноги, шапочка кілера насунута на ніс. Вони тримаються за руки і дивляться на наше вогнище. «Знаєш, я можу дивитися на вогнище вічно», – тихо каже сонячний хлопець. «Ага, втикає конкретно», – захоплено відхоплює його думку дівчинка-павук. «З води чути крик дикої качки». Обірвана тарзанка на тлі бляклого неба виглядає, наче сірий язик повішеного». Дідусю, запитує мала дівчинка в жовтому береті. Дивися, як ти думаєш, що сюди треба поставити, щоб дістати та повіситися? Дідусь у чорному береті, його жести стримуються кишенями синього м'якого пальта. Він натхненно підтримує бесіду. Бачиш, Люба, сюди підійде от, наприклад, бабусин комод. «Як ти вважаєш?» «Так, зрозуміло. А драбина, з якою поливаємо квіти?» «А високий стілець?» «А підставка для телевізора?» «А мій стілець?» «Лізо», – повчально промовляє дідусь «Лізо, зі свого стільця ти не дістанеш і не повісишся «Дивися сама» Ліза кидає погляд через своє пухке плече. «Дістану!» – вередливо відгукується вона. «От побачиш, я дістану!» «А я тобі кажу, не дістанеш, Лізо, наполягає дідусь!» Ми їмо шашлик, потім запалюємо цигарки, п'ємо коньяк. Біля вогнища вовтузяться маленькі язичники, наші діти – Раніше відсторонені від процесу готування їжі, зараз вони отримують своє, палять брудні серветки, скривавлені від кетчупу, одноразові тарілки, скручені газетні факели, тупцюють на піску, здіймаючи маленькі піщані бурани».